Bera, ze pagoa za arte hasi datozen minutuetan eta horretarako beti bezala larraitzugarte mendian, margolaria eta Barrazketa irakaslea, du gurean, Kaixo, zer moduz larraitz? Kaixo eta ongi Beraz, e, gaurkoan beste emaste beste emakume e, artista bati buruz hitz egiten eh dugu. Leire Salaberria, ando aingo margolaria edo artista Bai, bai. Bueno, zer esan dezakegu, nola orkestuko genuke, Leire? Begira, ba, Leire esala berria, zuk esan bezala, handoa indarra da, eta nere kintakoa, laro, mila da, laro gita irukua. Elkarrekin egin genunkarrera, eta, bueno, ze esti matua dut. Egi esan, e, gaur egun donostin bizi da esan bezala. E, baina, handoa indarra da esan bezala. Eh, leireta ze esateko gisa, bueno, a e, oroitzapen handia aditu eta, e, elkarrekin el karreekin ningenun e, pinturako eh eta bueno, ordu du pasatu genitun elkarrekin karrera garaian eta lehenengo egunetik ikusten zitzaion sormenaz beteta zegoela eta e, ikaragarrizko lanak iten zituela. Berak e, bueno, orain esan betzela, arte hertan eh zen Bilbon, eh bueno, Leioan, batez eh ain zuzen ere, eta gero egin zuen aurre eta ilustrazioen diseinu grafikoan graduondoko bat Bartzelonan. Eh bueno, bere bidea utzet eh horre markatu horrek markatu zela, ez? Eta e, ilustrazioan jarri zen edo finkatu zuen bere lana edo E, berak erakusketa eta argitalpen pilo dauzka. Olas, erikapen txiki bat indez, zeren bere goborrian sartu ezkero entzuleak ikusikote ikarraizko e, zerrenda duela ez, lehirek. E, egia esan e, lan pila pila dauzka eta egun horta dabilanean ez, bere argitalpenekin. E, bueno, ba, hasteko edo hasi zen, ba, Bolonian aur liburuazokan e, erakusketa bat egiten, gero Ibero-Amerikara ere pasatu zen ilustrazioaren e, laugarren katalogoan parte hartuta, eta xajat deitutako nazioarteko liburuazokan e, autatu eizan zen. 2000 eta amalauean, horrezko ipamena ere lortu zuen, e, sandako nazioarteko liburuazokan, sarjan, Eta, bueno, hortik aurrera, e, lehen liburuak, bi miliata lehen liburua argitaratu zuenetik, ba, inbaldiburu ilustratu ditu, italian, mexikon, estatu batuetan, erresumatuan, txinan, txilen, frantzian, espainan, imaginatu aitor, ez? Milatu kitan, eee, babai eh zerbaitegatik izango da, eh, zein beste lekuetan. Eta liburu hauekin ere esan beharra dago, ba, sari bat baino gehiago irabazi dituela eta sari hoiek irabaztearekin batera eh bere lanak itzulegin direla beste hizkuntza batzuetara esaterako hiltzaileak lana edo euriari denean eta abar. Eh, bueno, leirekin hizketan ari nitzela ba, eh, kronikatxo hau egiteko, beak esatentzian Bakaro, beraien lanaren atzetikan askotan ez taula hola zerbait zehatza, ez o, o, edo beto esateko oso zehatza da. Sanai dut, e, berari enkargu bat jote, esaterako e, lehenengo lanan arituko garen honetan, eta be, behaien presa bat edaitze iota, esate jo, bueno, ba, behar dut, holako e, puzle bat edo horrelako liburu bat edo kontu e, honen inguruan marrazki edo ilustrazioak. Eta hortan ibiltzen da bera, ez? Mm -hmm. Leire, salaberria artistari buruz, itzeiten ari gara Eta, horrengo ban, bere lan bat aurkeztuko dugu Aipatu oso puzlea, Dragon Party, uste, horrela esena oh, Aipatu bat dugun lana ez da Bai. Bai, ba begira lehenengo lana u, ba koloretzuar,gia bizia, uh -huh. umorea, poza, gauza pila bat esango nituzke baina mundua Mugimendua, bai, mugimendua bat, dinamismoa, bai, bai, bai. bai. Ba dragon parti deitzen da. Eh 70 cm x 40 da. Hau da, eh bat izateko dezentea hundia eta teknika gouach teknikan e, egin egina dago. E, Mider e, Toys enpresarentzat egindako irudi bat da eta txinako enpresa bat da. E, irudian e, txinatar animaliez berdinak e, daude eta dragoien ospakizun bat da. Bai, hori da e, berak irudikatzen duena. Eh berak esaten duen esartentzianean ezagola historiari katzean egia da ez duela gehiago behar, ezta? Ikusten dugu ba hortze e, poza jai bat, eh batxina nain e, ohikoa den badragoi hori, ez? E, goiko aldean dantzan dirudi dagoela pertsonaien gainean eh teknikan Egin dago eta esango nuke oso menperatzen dula oso ongi teknika xeetasun guztiak e, haundituko bagenu e, lana. Xeetasunak e, nola ikusten diren e, marratxo bakoitza, testura bakoitza nola menperatzen duen ez da. Ta esango nuke hume entzako zea badela, puzle badela, oso bi, kolore biziak erabiltzen dituela, alaia... Ja, Eta egia esan, eh, divertigarria, ez? Aldu bai. erean pertsonaia bakoitzak eramaten du eh, dragoiori, ez da, badaka, badakate ziri bat bezala eskutan bai. eta eramaten dute dragoiori eta zukongi esan duzun bezala Aitor, eh, nolak iribiltzen denez, eh, dragoiori ba ze mugimendu ematen duen. Bai, bai, bai. Eh? Bai, ikastori hori aipatuko nuke uhum. eta eta e, kolore nola asmatzen duen koloreekin, ez? Eh? eta festa horren irudikapena ba ikuslarengan ondo, ondo iristeko. Dotarik eh gabe, eh? obra benetan eh, polita interesgarria eta esan dugu bueno, eh aukera duela. Eh, lan hau hain ba, zuzen ere Leire Salaberriaren webunean Ba, ikustea ez da. Bai, bai. Ozongi, larra hitz bagoaz e, urrengo e, lanarekin, bai. eta horrenguan baitare, ma, kolorea, protagonismo handia du, ez? Bai. E, lan honetan, Mikro World. Horrela bai. ditzen da ez deitzen da, bai, Aitor. Ba, enpresa berdinantzat, maide ertosen enpresa txinatarronentzako enkargo bada, Eta puzle bada ere, puzle hau pixka txikiagoa da lehenengoa lekin alderatuz, irurogei zentimetro bider berrogeita bostekoa. E, bai, mikrobor, mundu, mundu txikia ez, edo irudikatzen du. Ba, neri e, lanau e, ikaragarri gustatzen zait, ze badirudi joan e, margarela puska bakoitza e, investigatzen edo ikusten edo arakatzen harakatzen, ikusteko ze pasatzen den. Eta puska, puzlaren puska satik bakoitzean badago eszena txiki bat, ez? Eta iruditzen zait zoragarri, zoragarri polita. E, Intxektu ezberdinak elkar lanean daude eta txoriak laguntzen die, ez? Bolatxo edo frutatxo erdian ikusten diren e, kirbilak edo borobil e, gorri oiek, hartzen, biltzen Bye. eta denak elkarlanean, E, nola dauden, intxektua gainera, ez? askok eagian intxektuei edo beldurra edo ez, bai. eta hemen nola goixotasuna ez, transmititzen duen e, lan horretan. E, koloreak ere, ba horiak, gorriak eta biziak ditu, nahiz, eta kontrastearekin ere erabili, ez, erenor bat ditugu ere urdin batzuk eta more berde batzuk, ez. Kontraste erabiltzen du, baina oso orekatua esango nuke e, dela lana. Eta aldi berean e, lehenengoarekin a, e, lehenengoan esan duduan bezala guatx teknika erabili ere lan honetan eta nola menperatzen duen e, teknika hori. Kontuan hartu bar dugu guatx teknika pintzelarekin egiten dela. Hori bai, galdetu en? barri zun, behar bai. badan entzuleak ez du bai. e, teknika hori esagutzen e, bai. nola izango zen pintzelarekin bai, egiten den. Bai. Ba guatx teknika da izango litzateke, bueno, e, A ber, e, akuarela eta temperaren arteko zerbait ez? Uhum, Baina bai da pintzelarekin eta e, margotzen den de, teknika bat. Uhum. Paperaren gainean, e da dago eh, eta gero ziurrenik eh, bir pasoen bat edo agian egin eh, du beste zerbaitekin baina berez eh, jartzen du watch teknika erabilia dela beraz zala egingo luke. Imaginatu ba, eh, leno lehenengo obrarekin esan dudan gauza bera. Eh, Fondoan ikusten den eh, belar horren eh, marratso bakoitza ikus daitekela ez Otoetan eh, osto bakoitzaren eh, E, testura e, antzeman daitekela, e, txori erraldoi horren lumaia guztiak zenbatu daitezke. <hum>, iruditzen zait, bai. pasada bat e, egiten duen lana, pazientzia, zenbat ordu pasakoitun horren bai. gainean, ba, historio txori kontatzeko. Ta gero hemen, e, asko maite dut hori, ez, e, ba, badago bat, e, ama bat, e, E, beste umetxo bat e, zaintzen, bere ziletan, badaka beste xomorro batek e, gainean pila bat e, fruita eta besteak nola zaintzen duen, badago, badago historioetxo pila bat, zora garri politeritzen zailan. Hau. Iso garria, bai, benetan. E, bagoaz, bez, urrengo lanarekin, behar bada, esan desaku lan ezberdin, ezberdin adela, eh? e, baina teknikaldetik, Baitare, berdina, guat, eh, teknikarekin e. egindako lan bat, kat, deitzen da. Bai. Bueno, guazen eh, lan honetazi... Eh. Itza egitera. Bai, ba, begira, lan hau, e, lan pertsonala da, berak egindako lan bada, ez da, enkargu bat, edo liburu baten ilustrazioa, iziketa da, berak e, sortu den ilustrazio bat, pertsonala, eta da, emakumekatu baten erretratua. Ikus dezakegu, e, begietan, eta nola, katua, katu begia ditunez, edo sudurtxo txiki hori katuek daukaten et, ia triangeluan bukatzen denez, e, katuaren e, forma duen sudurtsoa. Eta bai, kat da, katua deitu dio obra honi, irurogei tamarbider berrogei zentimetrotako obra dugu eta guatx teknikan. E, ikusitako lan gehienak e, be, harakatu indet biskat bere gueborrian eta eta egia da guatz teknika da gehien erabiltzen duena ba, olako ilustrazioak egiteko imaginatzen dut bera erosoen sentitzen den teknika dela eta egia sanmen peratzen duen teknika dela eta jo oso ongi egiten duena teknika, bueno e, lan honetan E, beste biekin alderatuz, beste biak, ba, igual ez, nola puzleak ziren eta biziak eta erakargarriak pixkatu menzat, ba, esango nuke, hau, e, serioagoa dela, zurrunagoa, baina gero... E, Hori edo berde bizi horrekin eta argiak nola ematen dion katuaren, ez, alde batean eskuineko aldean ikusten dugu argiak ematen diola, foko bat emango balio bezala, eta beha pixkat e, it, e, beste aldea ez ezkerreko aldea geldeten zailo pixkat itzaletan bai, hori, eh, hori misterio, misterio puntu bat bai. ematen dio oso oso bitxea da, zatikero detailean geldetzen baldin mazara, itzal hori bai. kontuan hartzen baldin mazara, ikusten oso bi horpegi. Bai, bai Eta, bai, jolasten du egia da, fijatzen bagara bakarrikan, ez, e, ikusgen ezaketzuk esan dezun bezala, bai, itzala ematen duen horretan, badirudi emakume batean bai, terfila, eldua ez, elduagua, hauskalotzen bai. bueno, bai, izan bai. ziteken, ez, uh -huh. aina gero jolasten du beste emakumea e, guadean, bai, erabea bai, bai, bai, bai. den aurrarekin, ez. E, jo, lan zoragarri politeritzen zait, berdin fintasun horretan, detaileak, mutur txiki hori, gorritasun hori puntu bere bere neurrian emanda, hilearen eh ia ia ia koitza zenbatu daitekeen eh horrekin, Mai. ba lan benetan benetan polita ta ungigarria irutzen zaite. E, guztiz, guztiz. E, esan bezala, eh? Kat e, deitzen da. Ba, honetan netan, e, ba, e, lan pertsonal bat, emakume baten erretratua lehere salaberria artista ariburuz, eh? Itzeiten ari gara. Eta bagoaz, bueno, ba, azken e, lanarekin, hain bai. e, zuzen ere, bueno, e, baitare guatxe e, teknikan egindako beste lan bat, noski? Bai. Eta izen borua gehi di. Bai, ba. Jeidi, bueno, hemen entzuleak segurazki jeidi esan da, ja, ba, gogoan etorriko zeigu, nexka hori, eitonak inbizizzen e, etxola horretan ez, bai. mendian, eta, bueno, pixkat pertsonaje hori ez. E, teknika berriz ere guatx, esamen duzun bezala aitor eta e, hau pixkat txikisi da, hogei zentimetro biderrogeita 6 zentimetro takoa. E, jeidi liburuaren tzat, egindako irudi bat da. Eta Alfagoa harak editatua Espainian eta e, MacMillan argitaletxeak Mexikon. Sanbezela e, baditu lan batzuk e, sariata irabazi dutenak eta itzuliak izan direnak. Gehidia bai. ja itonaren etxera iristen den kapituloko irudi bada. Bertan... E, testu e, konkretu baten irudia, irudikatzen ari da hemen, ez da? Aurreko lehenengo biak esan genuen e, zea direla, puzlea direla, irugarrena bere berak sortutako lan pertsonal bada, kasu honetan da, gauza zehatz baten irudia, ez da? Gehidik, naturarekin egiten duen koneksioa erakutsi nahi du irudi horretan. Begiak, itxi eta neskatoak azalean sentitzen duen, entzuten duena, usaitzen duena eh e, ari dena transmititu nahi du eh horiek ziren bai. e, leiraren hitzak ez e, pixka deskribatzeko irudia bera Bueno, ba, beste hiruak bikaina bali mazian, nah, hau, hau ez zinobea. Sartzen, oh. e, bueno, e, e, da, lan bate ikusten duzula eta sartzen zari iru, irudian guztiz, oh, ez? Sentitzen duzula bai aizea eta bueno, transmititu oh, nahi duen guzti, hori ez? Hori da, hori da. da. Nikusten dut, bete-betean e, asmatu duela lan honekin. E, ikusten dugu nola, gehi gozatzen ari den bere bake momentu horretaz aireak ez, goxo-goxo aurpegian ematen diola begiak itxi eta goxotasun hori gozatzen. Beko e, larrea edo E, belarrak nola joaten diren a, e, aizearekin bat ez da, a, a, bere gehi diren igia atzerantz eta gero o, fondoko osto horiek ez ba, izan ziteken azu baitz baten, esati baten e, ostoak nola ere badoan, badoazen atzeraka eta denak e, esandako esan bezala watch teknika horrekin sensibilidade horrekin fintasun horrekin e, transmititzen duen teknika menperat du ez, oza, menperatu ez hurrengo egiten duela ez leirek? Pasada bat iruitzen zailan hau. Ba, dudarik, dudarik gabe, eh? leire salaberria, artista Esan dugu, ez dakit, Larraitz, zerbait e, azpimarratu nahiko zenuke, bukatzeko? Bai, bai, jo, leireta esango nuke, jo, merezi duela bere webgunean sartzea zeren horrelako txiki bat egin degula e, pixka bat, e, bueno, ba, beraren sarreratxo bat edo egiteko, baina benetan lan bikaina dituela mundialak eta dedikazio ondila dula hortan, hortan da bilela, izango dela, mundu guztian zehar, eta egiazan e, hori da, e, azetikan e, daukan e, sensibilidade horri bere obretan ikustea e, neretzako dela zoragarria eta ikusleak gozatzeko aukera. Dudari gabe, ba guzti horrekin gelditzen gara larraitz, Mil ezker, eh? gurean gati, mila gurean ba, izatagatik, esker mila. Bai, zori benga gerarte.